«Ще раз гляну, який ти став!» придивляючись до Яценка, мовив Максим. «Я теж подивлюсь, чим нагородила тебе доля за літа, що ми не бачились!» пробасив йому у відповідь Яценко. «А бачились вони востаннє, тоді, коли Максим став перебийносом. Було це недалеко від Білої церкви. Максимові саме переказали, що одну з його чат посланих до володарки, оточив шляхецький роз'їзд. Треба було негайно виручати товаришів, а мав він біля себе всього на всього десяток чи півтора лісовиків. Задумався отаман. Становище було не з легких, і тут підійшли до Максима його хлопці. «Не суши голови, батько!» – підбадьорили. «Хоч нас небагато, але ми не з боязких». Не визволимо братів, то хоч загинемо в чесному бою, а не в смердючій ямі. І повів Максим рештки ватаги найкоротшим шляхом через поля і Перелівські, та на лихо собі наскочив на другий панський роз'їзд. Схрестили лісовики шаблі з королівськими гусарами і полягли порубані всі до одного. Сам же Кривоніс лишився цілий, довго відбивався від ворогів, але спіткнувся під ним кінь і, гусарин ще налетів збоку, рубанув його шаблею прямо по обличчю. Упав він, заюшений кров'ю коневі під ноги, прийшов до пам'яті уже на чумацькому возі десь опівночі, попросив пити. Воду йому подав якийсь незнайомий чоловік. — Хто ти? — простогнав Максим. — Чумак, брате, — відказав той. — Трохим, Яценко, Спи, вранці про все розкажу. Максимове тіло нило, лице палало. Він торкнувся рукою чола і відчув, що майже все обличчя і голова покриті полотняними биндами. Коли стало світати, помітив, що стоять вони в глухому лісі під високим крислатим дубом. Він розбудив Трохима. — Де ми? — запитав. От тоді-то і розповів йому Трохим, як їхав він щомаками через поле, що на південь від Білої церкви, як побачили вони порубаних людей і поміж них його, як глянули на нього і вжахнулися. Все лице в крові, а від правої брови до лівої частини підборіддя, перекраївши ніс, взяла глибока, кривава рана. Трохим знався на зіллях, завжди возив з собою різні масті, виготовлені з них, і турбинки з тертим листям та корінням. Він обмив Максимове лице горілкою, змастив рану. Приклав до неї зілля і перев'язав. Цілий тиждень простояв Яценко в лісі, лікуючи Максима. А коли отаманові покращило, рушив з ним додому, у свою ясногородку. Їхав ночами, і в рідне село прибув теж уночі. В ясногородці Максим оклигав, рана зарубцювалася, і вони розпрощались. Правда, не без жалю. Кочерева Оленка, дочка Трохимового кума, яка доглядала Максима тоді, коли Яценки були у полі, так припала до серця суворому запорозцю, що він ладен був навіть залишитись біля неї в Ясногородці, коли б не чекала його у Вільшані, Тетяна з сином. Оленка прощалася з ним плачучи тамуючи біль у серці. — Скільки літ не бачилась, а Оленка і зараз тебе згадує. Через тебе і заміж не вийшла. — Справді? — Аж кинувся Максим. Гостий рум'янець залив йому лице. — Коли ти поїхав, вона місця собі не знаходила, як із Христа знята ходила. Горпина моя і до ворожки її посилала, а вона... Ні, тітонько, ніяка ворожка не поможе, коли серце болить. І зараз сама живе. Пан бує її соломіць заміж видав. Так вона втекла від чоловіка. Не можу, каже, дивитись на нього. Не любий він мені. Кривоні скоутнув болючий клубок, що підкотився йому до горла. Як у Шотландію нас море прибило... Хлопці з тамтешніми дівчатами почали зустрічатися. Є гарні порушки і там, і молодицині в року. Дехто вже й одружуватись був не проти. До мене теж одна хотіла тулитись. А я, як згадаю Оленку, зразу з хатию в поле. Такий жаль було огорне. А потім дружину згадаю, сина. І заспокоюсь, «А як ти до Шотландії тією потрапив?» Старшини наші з французами домовились. Дюнкерк їм допомагали здобувати. А коли з сіро, який облогою правував, розійшлися, ми вирішили додому повертатися. Одні суходолом, а другі морем. Я теж морем помандрував. А море там восени неспокійне, лихе. І не в Польщі опинились ми, а в Шотландії. Отак, От друже. А у вас як же тут? Так, як і тоді, горе за горе зачепилося, тільки пани інші. У Ясновородці, Максиміліан Брозовський, Каштелян Київський, у Лобачівщині. Стефан Песляк. І що ж це за люди? Те, що Брозовський тут не живе, то що якось миримось. Вій там у Ясногородці Гапон, свій чоловік.